Це я, повторюю я. Любов – це я. Щастя – це я. Будь-які абстрактні поняття – це знову ж таки я. З мільйонів таких «я» вони складаються. Так що я їй не довіряю, бо вона не чиста на руку. Хто б казав. Світ провінційних друкарень дуже вузенький. А він такий вузенький, що коли ходиш приміщеннями і дивишся на обладнання, хочеться плакати. Дивно, але воно ще якось працює і щось друкує – Іноді і непогано. Але де ж знайти ту єдину, єдину і неповторну, яка тебе не зрадить, яка надрукує тобі 100 тисяч екземплярів газети «Комуніст» з чудовими закликами Зюганенка, з карикатурами та фотокартками, розрахованими на конкретне уявлення нашого селянина, якого нехтували. Нехтують і, судячи з усього, нехтуватимуть ще досить довго. Звісно, нас усіх коли потроху, коли дуже, дурили, дурять і будуть дурити. На те вона і влада. Але селянам завжди чомусь дістається більше за всіх. Вони найспокійніші і найбеззахисніші. У них дуже важка праця, а на них їздять і їздять. Незабаром заїздять до смерті. Ви знаєте, я знайшов друкарню. Алкоголь і бідність – великі сили. Ні, я не кажу, що якби люди були заможні, то вони б менше поячили і як один виконували закон, бо потяг до тимчасового небуття і користь то ще більше сили. Але пробачте, заможність – це право вибору, а бідність в переважній більшості випадків такого права не передбачає. Ні-ні, я розумію, що за великим рахунком обставини – це обставини, а ми – це ми. Але то за великим – а люди просто живуть. У них у кращому випадку, як у Ямайки з Аргентиною. Примітка. Аргентина-Ямайка. А матч Чемпіонату світу з футболу 98-го року, який завершився розгромною перемогою збірної Аргентини 5-0, став символом нерівності сил. І це... Їхнє життя Вони проживають його один раз І все чудово розуміють Тому поголовна бідність Вигідна Вона створює кругову поруку Поцупив 100 мільйонів доларів І про нього кажуть Що він молодець Тому що зміг А банду називають командою Брехню, компромісом боягузтво, політкоректністю Але як його не називай Нічого не зміниться. Серце не заспокоїться. Мозок не перестане думати. Ми не станемо іншими. Ми будемо пити воду з калюж і казати, що це мінеральне джерело, яке надає нам сил. Тягне, знаєте, іноді пофілософствувати. Коли ще поговориш, як не в дорозі? Ви можете мене вважати злим, ви можете сказати, що не почули жодного доброго слова, ні на чию адресу, але я, не ваш син, милі янголи, хай не кровний. І я так думаю. Може, це навіть трішки більше, як би там було закономірність чи випадковість, але це наша доля. Так трапилося, що я ваш син, а ви мої батьки. Так трапилося, що то моя земля, моя країна. І я – онук тієї землі, і син тієї країни. І банально, тут щось притягувати за вуха – це ж не жіночка для орального сексу. Так є. Ми завантажили ці 100 тисяч газет прямо в друкарні. 15 авто відкритих камазів до рафиків роз'їхались по області доносити до селян радість друкарського слова. За три доби я спав взагалі годин із 12-13, не більше. Я валився із ніг. Хотів спати, але ще більше я хотів взяти те, що зробив, хоч і не чесною, але все ж працею. І бажано прямо зараз. Я зайшов до офісу структури і згадав, що є така дівчина Леся. Я, мабуть, її кохаю, а вона, мабуть, кохає мене. Вона десь тут, за стіною. Як завжди, враховує щось у своїх психологічних таблицях за комп'ютером, вона вірить у добро і справедливість, вона знає,